Перевернуті вогні Стіни Фігури, що рухаються до гори дригом І неймовірно важкий згорток у руці Тягне мене вглиб На дно Внизу За столиком Ю знову не було І порожня, темна її кімната Я піднявся до себе Відкрив світло Туго стягнуті обручем Скроні стукали Я ходив Закутий все одному І тому самому колі Стіл На столі білий згорток Ліжко, двері, стіл Білий згорток У кімнаті ліворуч Спущені штори Праворуч над книгою Шишкувата лисина І чоло Величезна жовта парабола Зморшки на чолі Низка жовтих нерозбірливих рядків Іноді ми зустрічаємося очима, і тоді я відчуваю ці жовті рядки про мене. Сталося рівно о 21-й. Прийшла Ю, сама. Чітко залишилося в пам'яті тільки одне. Я дихав так голосно, що чув, як дихаю, і все хотів як-небудь тихіше, і не міг. Вона сіла, розправила на колінах Юніфу. Рожево-коричневі зябра тріпалися. Ах, Любий, так це правда? Ви поранені? Я щойно дізналася. Негайно ж... Шток переді мною на столі. Я схопився, дихаючи ще голосніше. Вона почула, зупинилася на півслові, теж чомусь встала. Я бачив уже це місце на голові, в роті огидно-солодко. Хустка. Але хустки немає. Сплюнув на підлогу. Той за стіною праворуч жовті, уважні зморшки. Про мене потрібно, щоб він не бачив це огідніше, якщо він дивитиметься. Я натиснув кнопку. Хай, не маючи права, хіба тепер не все одно, штори впали. Вона очевидно відчула, зрозуміла, метнулася до дверей, але я випередив її і голосно дихаючи, ні на секунду не спускаючи очей з цього місця на голові. «Ви... ви зглусто з'їхали? Ви не смієте?» Вона заткувала, сіла, радше впала на ліжко. Засунула, тремтячи, складені в долонях руки між колін. Увесь пружинний, все так само міцно тримаючи її очима на прив'язі. Я повільно простягнув руку до столу. Рухалася тільки одна рука. Схопив шток. Благаю вас, день тільки один день. Я завтра, завтра ж піду і все зроблю. Про що вона? Я замахнувся. Я вважаю, я вбив її. Так, ви невідомі мої читачі. Ви маєте право назвати мене вбивцею. Я знаю, що спустив би шток на її голову, якби вона не крикнула. «Заради, заради, я згодна!» Я зараз. тремтячими руками вона зірвала з себе юніфу, просторе, жовте, висяче тіло перевернулося на ліжко. І тільки тут я зрозумів вона думала, що штори це для того, щоб. що я хочу. Це було так несподівано, так нерозумно, що я розреготався. І негайно штуго закручена пружина у мені лопнула. Рука ослабла, шток гримнув на підлогу. Тут я. На власному досвіді побачив, що сміх найстрашніша зброя. Сміхом можна вбити все, навіть убивство. Я сидів за столом і сміявся, відчайдушним, останнім сміхом, і не бачив ніякого виходу з усього цього безглуздого становища. Не знаю, чим би все це закінчилося, якби розвивалося природним шляхом. Але тут раптом нова, зовнішня складова Задзвонив телефон. Я кинувся, стиснув трубку. Може бути вона. І в трубці чийсь незнайомий голос. Зараз. Томливе, нескінченне дзижчання. Здалеку важкі кроки. Все ближче, все більше гулу. Все чавунніше. І от. Де 503? Ого. Угу. З вами говорить благодійник. Негайно до мене. Дінь. Трубку повішено. Дінь. Ю все ще лежала на ліжку. Очі закриті. Зябра широко розсунуті посмішкою. Я згріб з підлоги її плаття. Кинув на неї. Крізь зуби. Ну, швидше, швидше. Вона підвелася на лікті. Груди сплеснулися на бік. Очі круглі. Вся повозковіла. «Як?» «Так, ну одягайтеся ж!» Вона вся вузлом, міцно вчепившись у плаття. Голос плющений. «Відверніться!» Я відвернувся, притулився чолом до скла. На чорному, мокрому дзеркалі тремтіли вогні. Фігури – іскри. «Ні, це я. Це у мені. Навіщо він мене?» Невже йому вже відомо про неї, про мене, про все? Ю вже одягнена біля дверей. Два кроки до неї. Сціпив її руки так, ніби саме з її рук зараз по краплях вичавлю те, що мені потрібно. Слухайте, її ім'я ви знаєте про кого? Ви її називали? Ні, тільки правду, мені це потрібно. Мені все одно, тільки правду. Ні. «Ні, але чому ж, якщо ви вже пішли туди і повідомили?» Нижня губа в неї раптом на як у того хлопчака, із щік по щоках краплі. «Тому що я... я боялася, що коли її... що за це ви можете, ви перестанете лю...» «О, я не можу. Я не могла б». «Я зрозумів. Це правда. Безглузда, смішна людська правда». Я Відкрив двері. Запис тридцять шостий. Конспект. Пусті сторінки, християнський бог. Про мою матір. Тут дивно. В голові у мене, наче порожня біла сторінка. Як я туди йшов? Як чекав? Знаю, що чекав. Нічого не пам'ятаю. Жодного звуку, жодного обличчя, жодного жесту. Неначе наче були перерізані всі дроти між мною і світом. Отямився, вже стоячи перед ним. І мені страшно підняти очі. Бачу тільки його величезні чавунні руки на колінах. Ці руки давили його самого, підгнали коліна. Він повільно ворушив пальцями. Обличчя десь у тумані, вгорі. І ніби тільки тому, що голос його доходив до мене з такої висоти, він не гримів як грім, не оглушав мене. А все ж був схожий на звичайний людський голос. «Отже, ви теж?» «Ви, будівельник інтеграла!» «Ви, кому дано було стати видатним конквістадором!» «Ви, чиє ім'я мало розпочати нову блискучу главу історії єдиної держави!» «Ви!» Кров хлюпнула мені в голову. щоки!» Знову біла сторінка. Тільки в скронях пульс. І вгорі гучний голос, але жодного слова. Лише коли він замовк, я прийшов до тями. Я побачив. Рука рушила стопудово. Повільно поповзла. На мене дивився палець. Ну, чому ви мовчите? Так чи ні? Кат? Так. Покірно відповів я. І далі Ясно чув кожне його слово. Що ж, ви думаєте, я боюся цього слова? А ви пробували коли-небудь здерти з нього шкаралупу і подивитися, що там всередині? Я вам зараз покажу. Згадайте, синій пагорб, хрест, натовп. Одні вгорі, окроплені кров'ю, прибивають тіло до хреста. Інші внизу, окроплені сльозами, дивляться. Чи не здається вам, що роль тих верхніх найважча, найважливіша? Та якби їх не було, хіба поставили б усю цю величну трагедію? Вони були освистані темним натопом. Але ж за це автор трагедії, бог, повинен щедро винагородити їх. А сам християнський, милосердний Бог, повільно спалює на пекельному вогні всіх непокірних. Хіба він не кат? І хіба спалених християнами на вогнищах менше, ніж спалених християн? А все-таки, зрозумійте це, все-таки цього Бога століттями славали, як Бога любові. Абсурд? Ні, навпаки, написаний кров'ю патент на невикорінну розсудливість людини, навіть тоді дикий, кошлатий він розумів справжня, алгебраїчна любов до людства неодмінна ознака істини, її жорстокість. Як у вогню неодмінною ознакою є те, що він спалює Покажіть мені, непекучий вогонь. Ну, доводьте ж, сперечайтеся. Як я міг сперечатися? Як я міг сперечатися, коли це були, раніше, мої ж думки? Тільки я ніколи не умів одягнути їх у таку ковану, блискучу броню. Я мовчав. Якщо це означає, що ви зі мною згодні, то давайте говорити як дорослі, коли діти Пішли спати. Все до кінця. Я питаю, про що люди з самих пелюшок Молилися, мріяли, мучилися Про те, щоб хто-небудь раз і назавжди сказав їм, Що таке щастя. І потім прикував їх до цього щастя ланцюгом. Що ж інше ми тепер робимо, як не це? Давня мрія про рай? Згадайте, в раю вже не знають бажань, не знають жалості, не знають любові. Там блаженні з оперованою фантазією. Тільки тому і блаженні ангели, раби божі. І от, у той момент, коли ми вже наздогнали цю мрію, коли ми схопили її ось так, його рука стиснулася, якби в ній був камінь, з каменю бризнув би сік. Коли вже залишилося, тільки оббілувати здобич і розділити її на шматки. В цей самий момент ви, ви! Чавунний гул раптово обірвався. Я весь червоний, як болванка на ковадлі під занесеним молотом. Молот? Мовчки навис. І чекати це ще, Страж, раптом. Скільки вам років? 32. А ви рівно вдвічі, По шістнадцятирічному наївні. Слухайте, Невже вам справді жодного разу Не спадало на думку? Що ж їм? Ми ще не знаємо їхніх імен, Але впевнений, Від вас дізнаємося що їм ви потрібні були, тільки як будівельник інтеграла. Тільки для того, аби через вас не треба. Не треба, крикнув я. Так само як заслонитися руками і крикнути це кулі. Ви ще чуєте своє смішне не треба. А куля вже пропалила. Ви вже корчитеся на підлозі. Так, так, будівельник інтеграла. Так, так і негайно ж Здригається, розлючене, з цегляно-червоними зябрами обличчя Ю Того ранку, коли вони обидві разом у мене в кімнаті Пам'ятаю, дуже ясно Я засміявся, підняв очі Переді мною сидів лисий, наче Сократ, чоловік І на лисині дрібні крапельки поту Як все просто Як все велично банально І до смішного просто Сміх душив мене, виривався клубками. Я заткнув рота долонею і прожогом кинувся геть. Сходи, вітер, мокрі, стрибучі уламки вогнів, облич і набігу. Ні, побачите її, тільки ще раз побачите її. Тут знову порожня біла сторінка. Пам'ятаю тільки ноги. Не люди, а саме ноги. На струнку тупають. Звідки лязь з згори падають на бруківку сотні ніг, важкий дощ ніг. І якась весела, пустотлива пісня. І крик. Мабуть, мені. Гей, гей, сюди до нас. Потім пустинна площа до верху набита тугим вітром. Посередині тьмяна, огрядна, грізна громада, машина благодійника. І від неї. В мені таке, ніби несподіване відлуння. Яскраво-біла подушка. На подушці, закинута назад, з напівзакритими очима голова. Гостра, солодка смужка зубів. І все це якось безголосто жахливо пов'язане з машиною. Я знаю як, але я ще не хочу побачити, назвати вголос. Не хочу, не треба. Я закрив очі. Сів на східцях, що йдуть на гору до машини. Мабуть, ішов дощ. Обличчя у мене мокре. Десь далеко, глухо крики. Але ніхто не чує. Ніхто не чує, як я кричу. Врятуйте ж мене від цього. Врятуйте. Якби у мене була мати, як у древніх. Моя, саме так, мати. І щоб для неї я не будівельник інтеграла, і не номер Д503, і не молекула єдиної держави, а простий людський шматок. Шматок її ж самої, потоптаний, роздавлений, викинутий. І нехай я перебуваю, або мене перебувають. Можливо, це однаково, щоб вона почула те Чого ніхто не чує, щоб її старачі заросли з моршками губи. Запис 37. Конспект. Інфузорія. Кінець світу. Її кімната. Уранці в їдальні сусід зліва злякано шепнув мені. «Та їжте вже! На вас дивляться!» Я з усіх сил посміхнувся. І відчув це, наче якусь тріщину на обличчі. Посміхаюся краї тріщини розлітаються все ширше. І мені від цього все болючіше. Далі так, тільки но ну я встиг взяти кубик на виделку, як одразу ж виделка здригнулася у мене в руці і брязнула об тарілку. І здригнулися, задзвеніли столи, стіни, посуд, повітря. І зовні якийсь величезний до неба Залізний круглий гул. Через голови, через будинки. І далеко завмер трохи помітними, дрібними, як на воді колами. Я побачив умить зленялі, вицвілі обличчя, застопорені на повному ходу роти, завмерлі в повітрі видалки. Потім усе сплуталось, зійшло з вікових рейок, всі схопилися з місця не проспівавши гімну. Сяк так, не в такт, дожовуючи, дивлячись, хапалися один за одного. Що? Що трапилося? Що? І безладні уламки колись стрункої великої машини. Всі посипалися вниз, до ліфтів, сходами, щаблями, тупіт, уривки слів, як шматки розірваного і завихреного вітром листка. Так само сипалися з усіх сусідніх будинків. І через хвилину проспект Наче крапля води під мікроскопом. Замкнені в скляно прозорій краплі інфузорії, розгублено метушаться убік, вгору, вниз. Ага. чийсь переможний голос. Переді мною потилиця і націлений в небо палець. Дуже чітко пам'ятаю жовто-рожевий ніготь, і внизу нігтя білий, наче вилазить із за обрію півмісяць. І це як компас, сотні очей, слідуючи за цим пальцем. Повернулися до неба. Там, рятуючись від якоїсь невидимої погоні, мчали, давили, перестрибували один через одного хмари. І пофарбовані хмарами темні аерохранителі з висаючими чорними хоботами труб. І ще далі, там, на заході, щось схоже. Спершу ніхто не зрозумів, що це. Не зрозумів навіть і я. Кому, на жаль, було відкрито більше, ніж усім іншим Це було схоже На величезний рій чорних аеро Десь у неймовірній висоті Ледве помітні швидкі точки Все ближче Зверху хрипкі гортанні краплі Нарешті Над головами у нас птахи Гострими Чорними, пронизливими Падаючими трикутниками Заполонили небо Бурею збивало їх униз Вони сідали на куполи на дахи, на стовпи, на балкони. А, -а, а. тріумфуюча потилиця повернулася. Я побачив того спідлобного. Але в ньому тепер залишилася від колишнього тільки якась назва він якось весь виліз із цього вічного свого спідлоб'я, і на обличчі у нього біля очей, біля губ, пучками волосся росли промені. Він посміхався. Ви розумієте? Крізь свист вітру, крил, каркання, крикнув він мені. Ви розумієте? Стіну, стіну підірвали. Розумієте? Мимохідь. Десь на задньому плані мелькають фігури. Голови витянуті. Біжать швидше, всередину, у будинки. Посередині бруківки, швидка і все-таки ніби повільна від важкості лавина оперованих. Крокуючих туди, на захід Волохаті пучки променів біля губ, очей Я схопив його за руку Слухайте, де вона, де і? Там за стіною або... Мені потрібно, чуєте? Негайно, я не можу Тут, крикнув він мені п'яно, весело, міцні, жовті зуби Тут вона, в місті, діє Ого, ми діємо Хто ми? Хто я? Біля нього було з півсотні таких самих, як він, вилізлих зі своїх темних спідлобів, гучних, веселих, міцнозубих. Ковтаючи розкритими ротами бурю, помахуючи такими на вигляд смирними і нестрашними електрокутерами. Де вони їх дістали? Вони рушили туди, на захід, за опорованими, але в обхід, паралельним, 48-м проспектом. Я спотикався об тугі, звиті з вітру канати, і втік до наї. Навіщо? Не знаю. Я спотикався порожні вулиці, чуже, дике місто, безугавно, тріумфальний пташиний гам, кінець світу. Крізь скло стін. У декількох будинках я бачив, врізалося жіночі і чоловічі номери безсоромно злягалися, навіть не спустивши штор. Без всяких талонів серед білого дня. Будинок. Її будинок. Відкриті навстіж, розгублені двері. Внизу за контрольним столиком порожньо. Ліфт застряг посеред шахти. Задихаючись, я побіг нагору по нескінченних сходах. Коридор. Швидко, як колісні шпиці, цифри на дверях. 320, 326, 330 і... Триста тридцять так. І крізь скляні двері все в кімнаті розсипане, перевернуте, зім'яте, похапцем перекинутий стілець, до всіма чотирма ногами догори, як здохла скотина, ліжко якось безглуздо, навськісь відсунуте від стіни. На підлозі обсипані затоптані полюстки рожевих талонів. Я нахилився, підняв один, другий, третій. На всіх було. Д-503, на всіх був я. Краплі мене, розплавленого, переплеснули через край. І це все, що залишилося. Чомусь не можна було, щоб вони так от, на підлозі, і щоб по них ходили. Я захопив ще ж меню, поклав на стіл, розгладив обережно, глянув і засміявся. Раніше я цього не знав. Тепер знаю, і ви це знаєте. Сміх буває різного кольору. Це тільки далеке від луння вибуху всередині нас. Можливо, це святкові, червоні, сині, золоті ракети. Можливо, злетіли вгору шматки людського тіла. На талонах промайнуло зовсім незнайоме мені ім'я. Цифр я не запам'ятав, тільки букву. Еф. Я змахнув всі талони зі свого столу. Наступив на них, на себе каблуком. Ось так, так. І вийшов. Сидів у коридорі на підвіконні навпроти дверей. Все чогось чекав. Тупо, довго. Зліва зашльопали кроки. Старий, обличчя наче проколотий, порожній міхур що осів складками. Із проколу ще сочиться щось прозоре, повільно стікає вниз. Повільно, смутно зрозумів. Сльози. І тільки коли старий був уже далеко, я схаменувся і гукнув. «Послухайте! Послухайте! Ви не знаєте номер і 330?» Старий обернувся, відчайдушно махнув рукою і пошкандибав далі. У сутінках я повернувся до себе, додому. На заході небо кожну секунду стискувалося блідо синюю судомою. І звідти глухий, закутаний гул. Дахи усипані чорними вимерлими головешками. Птиці. Я ліг на ліжко. І негайно ж звіром навалився, придушив мене сон. Запис тридцять восьмий. Конспект. Не знаю який. Можливо, весь конспект одне. Кинута папіроска. Яскраве світло. Дивитися боляче. заплющив очі. В голові якийсь ядучий синій димок. Все в тумані. І крізь туман. Але ж я не запалював світло. Як же? Я схопився. За столом під першою рукою підборіття. З усмішкою дивилася на мене і... За тим самим столом я пишу тепер. Уже позаду, ці 10-15 хвилин жорстко скручених у найтовішу пружину. А мені здається, що ось тільки зараз закрилися за нею двері. І що можна наздогнати її, схопити за руки, і може бути, вона засміється і скаже: "І сиділа за столом". Я кинувся до неї: "Ти, ти, я був, я бачив твою кімнату, я думав ти, але на півдорозі Натрапив на гострі, нерухомі рухомі вій. Зупинився. Згадав. Так само вона глянула на мене тоді, на інтегралі. Та ж треба одразу все, в одну секунду, зуміти сказати їй. Так, щоб повірила. Інакше вже ніколи. Слухай, І. Я маю... Я маю тобі все. Ні-ні, я зараз. Я тільки вип'ю води. У роті сухо. Все, наче обкладено промокальним папером. Я наливаю воду і не можу. Поставив склянку на стіл і міцно взявся за графин обома руками. Тепер я побачив, синій димок – це від цигарки. Вона піднесла до губ, втягнула, жадібно проковтнула дим. Так само, як і я воду. І сказала. «Не треба. Мовчи». Все одно, ти бачиш, я все-таки прийшла. Там внизу мене чекають. І ти хочеш, щоб ці наші останні хвилини? Вона ж бурнула цигарку на підлогу. Вся переважила через ручку крісла назад. Там у стіні кнопка. Її важко дістати. І мені запам'яталося, як похитнулося крісло. Та піднялися від підлоги дві його ніжки. Потім впали штори. Підійшла, обхопила міцно, її коліна крізь сукню, повільна, ніжна, тепла, всеогорна отрута. І раптом, буває, вже весь занурився в солодкий і теплий сон. Раптом щось прокололо, здригаєшся, і знову очі широко розкриті. Так зараз, на підлозі в її кімнаті, затоптані рожеві талони. І на одному буква «Ф» і якісь цифри. У мені вони зчепилися в один клубок. Я навіть зараз не можу сказати, що це було за почуття. Але я стиснув її так, що вона від болю скрикнула. Ще одна хвилина з цих десяти або п'ятнадцяти. На яскраво білій подушці. Закинута назад з напівзакритими очима голова. Гостра. Солодка смужка зубів. І увесь час невідступно, безглуздо, болісно нагадує мені про щось. Про що не можна, про що зараз не треба. Я все ніжніше, все більш жорстко стискаю її. Все яскравіше сині плями під моїми пальцями. Вона сказала, із закритими очима, це я помітив. Кажуть. Ти вчора був у благодійника. Це правда? Так, правда. І тоді очі широко розплющилися. І я з насолодою дивився, як швидко, блідо стиралося, зникало її обличчя. Одні очі. Я розповів їй усе. І тільки не знаю, чому. Ні, неправда, знаю. Тільки про одне змовчав. Про те, що він говорив наостанок. Про те, що я їм був потрібен тільки... Поступово, як фотографічний знімок у проявнику, виступало її обличчя. Щоки. Біла смужка зубів. Губи. Встала. Підійшла до дзеркальних дверей шафи. Знову сухо у роті. Я налив собі води. Але пити було огидно. Поставив склянку на стіл і запитав. «Ти для цього і приходила? Тому що тобі потрібно було дізнатися». І здеркала на мене гострий, насмішкуватий трикутник брів, піднятих вгору, до скронь. Вона обернулася щось сказати мені, але нічого не сказала. «Не варто. Я знаю». «Попрощатися з нею?» Я рушив своїми, чужими ногами, зачепив стілець. Він упав до лілиць, Мертвий, як там, у неї в кімнаті. Губи в неї були холодні. Колись такою ж холодною була підлога тут, У моїй кімнаті біля ліжка. А коли пішла, я сів на підлогу, Нахилився над її, кинутою цигаркою. «Я не можу більше писати. Я не хочу більше». Запис тридцять дев'ятий. Конспект. Кінець. Усе це було, як остання крупинка солі, кинута в насичений розчин. Швидко, колючись голками, поповзли кристали. Затверділи, застигли. І мені було ясно, все вирішено. І завтра вранці я зроблю це. Було це вже те саме, що вбити себе, але можливо, тільки тоді я й воскресну. тому що тільки вбите і може воскреснути. На заході, що миті в синій судомі здригалося небо. Голова у мене горіла і стукала, так я просидів усю ніч і заснув тільки годині о сьомій ранку, коли тьма вже втягнулася, зазеленіла і стало видно всіяні птахами покрівлі. Прокинувся. Вже десята. Дзвінка сьогодні, очевидно, не було. На столі, з учора, стояв стакан з водою. Я жадібно вихлептав воду і побіг. Мені треба було все це швидше, якомога швидше. Небо, безлюдне, блакитне, дотла виїдене бурею. Колючі кути тіней, все вирізане із синього осіннього повітря, тонке, страшно доторкнутися. Зараз же хрупне, розлетиться скляним пилом. І таке в мені. Не можна думати, не треба думати, не треба думати. Інакше. І Я не думав, навіть, можливо, не бачив по-справжньому, а тільки реєстрував. Ось на бруківці, звідки гілки, листя на них зелене, бурштинове, малинове. Ось на горі, перехрещуючись, метушаться птахи й аеро. Ось голови, розкриті роти, руки махають гілками. Мабуть, усе це кричить, каркає, зищить. Потім порожні, наче вимата якоюсь чумою вулиці. Пам'ятаю. Спіткнувся об щось нестерпно м'яке, піддатливе і все-таки нерухоме. Нагнувся. Труп. Він лежав на спині, розставивши зігнуті ноги, наче жінка. Обличчя. Я упізнав товсті негритянські губи, які наче зараз ще бризкали сміхом. Міцно замруживши очі, він сміявся мені в обличчя. Секунда. Я переступив через нього і побіг, тому що я вже не міг. Мені треба було зробити все швидше, інакше я відчував, зламаюся, прогнуся, як перевантажена рейка. На щастя, це вже було за 20 кроків. Вже вивізка, золоті букви, бюро охранителів. На порозі я зупинився, сьорбнув повітря, скільки міг, і увійшов. Усередині. В коридорі нескінченним ланцюгом в потилицю стояли номери з листками, з товстими зошитами в руках. Повільно просувалися на крок, на два і знову зупинялися. Я заметушився вздовж ланцюга. Голова розкакувалася. Я хапав їх за рукава, я благав їх. Як хворий, благає дати йому швидше чогось такого, що секундною найгострішою мукою відразу перерубало б усе це. Якась жінка, туго перетягнута поясом поверх юніфи, чітко випнуті дві сідничні півкулі, і вона весь час поводила ними на різні боки, ніби саме там у неї були очі. Вона фиркнула на мене. У нього живіт булить, проведіть його до обиральні. «Геть! Другі двері направо!» І на мене сміх. І від цього сміху щось до горла. І я от-от закричу, або... Або... Раптом ззаду хтось схопив мене за лікоть. Я обернувся. Прозорі крилаті вуха. Але вони були не рожеві, як зазвичай, а яскраво червоні. Кадик на шиї софався. От-от порве тонкий чохол. «Навіщо ви тут?» запитав він швидко винчуючись у мене. Я так і вчепився в нього. «Скоріше, до вашого кабінету. Я маю все, зараз же. Це добре, що саме вам. Це, можливо, жахливо, що саме вам. Але це добре, це добре». Він теж знав її. І від цього мені було ще болісніше. Але, можливо, він теж здригнеться, коли почує. І ми будемо вбивати вже вдвох. Я не буду один в цю останню мою секунду. Зачинилися двері. Пам'ятаю, внизу під дверима причепився якийсь папірець і зашкріп по підлозі, коли двері зачинялися, а потім, наче ковпаком, накрило якоюсь особливою, безповітряною тишею. Якби він сказав хоч одне слово, все одно яке, найдріб'язковіше слово. Я б все зрушив відразу. Але він мовчав. І весь напружившись від того, що заголо у вухах, я сказав, не дивлячись. Мені здається, я завжди її ненавидів. Із самого початку. Я боровся. А втім... Ні-ні, не вірте мені. Я міг і не хотів врятуватися. Я хотів загинути. Це було мені найдорожче. Тобто не загинути, а щоб вона... І навіть зараз, навіть зараз, коли я вже все знаю. Ви знаєте, ви знаєте, що мене викликав благодійник? Так, знаю. Але те, що він сказав мені... Зрозумійте ж, це ж все одно, як ніби зараз висмикнути з-під вас підлогу. І ви з усім, що ось тут на столі, з папером, чорнилом... Чорнило і все в ляпках. «Далі, далі!» «І поспішайте, там чекають інші!» І тоді я, захлинаючись, плутаючись, все, що було, все, що записано тут, про себе справжнього і про себе волохатого, і те, що вона сказала тоді про мої руки, так, саме з цього все і почалося. І як я тоді не хотів виконати свій обов'язок, і як обманював себе!» І як вона дістала підроблені посвідчення. І як я і ржавів з кожним днем. І коридори внизу, і як там, за стіною. Усе це безглуздими грудками, клаптями. Я захлинався, слів не вистачало. Криві, подвійно зігнуті губи з усмішкою підсовували до мене потрібні слова. Я вдячно кивав. Так, так. І ось, що ж це? Ось вже говорить за мене він, а я тільки слухаю. Так, а потім, саме так і було. Так, так. Я відчуваю, як від ефіру, починає холодіти ось тут, навколо ворота. І важко питаю. Але як же? Але цього вони звідки не могли? У нього посмішка, мовчки, все кривіша. І потім. А знаєте? Ви хотіли дещо від мене приховати. Ось ви перерахували всіх, кого помітили там, за стіною. Але ви про одного забули. Ви кажете «ні», а не пам'ятаєте ви, що там ми хочем? На секунду. Ви бачили там «мене». Так, так, «мене». Пауза. І раптом мені блискавично, до голови, безсоромно ясно. Він. Він теж їхній. І весь я, всі мої муки, все те, що я, знемагаючи, з останніх сил приніс сюди, наче подвиг. Все це тільки смішно, як древній анекдот про Авраама Ісака. Авраам, весь у холодному поту, вже замахнувся ножем над своїм сином, над собою. Раптом згори голос. Не варто. Я пожартував. Не відриваючи очей від усмішки, яка кривиться все більше, я уперся руками об край столу. Повільно, повільно разом з кріслом від'їхав. Потім відразу себе всього схопив оберемок. І повз крики, сходи, роти, прожогом. Не пам'ятаю, як я опинився внизу в одній із громадських баралень на станції підземної дороги. Там, на горі, все гинуло. Руйнувалася найбільша і найрозумніша в усій історії цивілізація. А тут, за чиєюсь іронією, все залишалося незмінним, прекрасним. І подумати, все це засуджене, все це заросте травою, про все це будуть тільки міфи. Я голосно застогнав. І тієї ж миті відчуваю, хтось ласкаво погладжує мене по плечу. Це був мій сусід, який займав сидіння зліва. Чоло величезна лиса парабола. На чолі жовті нерозбірливі рядки зморшок. І ці рядки про мене. Я вас розумію, цілком розумію сказав він. Але все-таки заспокойтеся. Не треба. Все це повернеться. Неминуче повернеться. Важливо тільки, щоб всі дізналися про моє відкриття. Я говорю про це вам першому. Я вирахував, що нескінченності немає. Я тихо подивився на нього. Так, так, кажу вам, нескінченності немає. Якщо світ нескінчений, то середня щільність матерії в ньому повинна дорівнювати нулю. А оскільки, як вона не нуль, це ми знаємо, то отже, всесвіт кінечний, він сферичної форми, і квадрат всесвітнього радіусу Y у квадраті дорівнює середній щільності, помноженої на, от мені тільки й треба підрахувати числовий коефіцієнт. І тоді, ви розумієте, все скінчено, все просто, все враховується. І тоді ми переможемо філософськи, розумієте? а ви, шановний, заважаєте мені закінчити обчислення. Викричете!» Не знаю, чим я більше був уражений. Його відкриттям або його твердістю у цю апокаліптичну годину. В його руках я побачив це тільки тепер. Була записна книжка і логарифмічний циферблат. І я зрозумів, якщо навіть усе загине, мій обов'язок. Перед вами, мої невідомі, любі, залишити свої записки у завершеному вигляді. Я попросив у нього папір, і тут я записав ці останні рядки. Я хотів уже поставити крапку. Так, як стародавні ставили хрест над ямами, куди вони звалювали мертвих. Але раптом олівець затрясся і випав у мене із пальців. Слухайте. Смикав я сусіда. «Та слухайте ж, кажу вам, ви повинні, ви повинні мені відповісти. А там, де закінчується ваш кінечний всесвіт, що там далі?» Відповісти він не встиг. Згори по східцях тупіт. Запис сороковий. Конспект. Факти. Дзвін. Я впевнений. День. Ясно. Барометр. 760. Невже я де 503 написав ці 220 сторінок? Невже я коли-небудь відчував або уявляв, що відчуваю це? Почерк, мій. І далі той самий почерк. Але на щастя, тільки почерк. Ніякої маячні, ніяких безглуздих метафор, ніяких почуттів. Тільки факти. Тому що я здоровий я зовсім абсолютно здоровий. Я посміхаюся. Я не можу не посміхатися. З голови витягли якусь скалку. В голові легко, пусто. Точніше, не пусто. Але немає нічого стороннього, щоб заважало посміхатися. Посмішка є нормальний стан нормальної людини. Факти такі. Того вечора мого сусіда який відкрив конечність Всесвіту. І мене, й усіх, хто був з нами, взяли до найближчого аудиторіуму. номер аудиторіуму чомусь знайомий – 112. Тут нас прив'язали до столів і зробили велику операцію. Наступного дня я, Д-503, з'явився до благодійника та розповів йому все, що мені було відомо про ворогів щастя. Чому раніше це могло мені здаватися важким? Незрозуміло. Єдине пояснення – колишня моя хвороба – душа. Увечері того ж дня за одним столом з ним, з благодійником, я сидів, уперше, в знаменитій газовій кімнаті. Привели ту жінку. У моїй присутності вона мала дати свої свідчення. Ця жінка вперто мовчала, і посміхалася. Я помітив, що у неї гострі і дуже білі зуби, і що це красиво. Потім її завали під дзвін. У неї стало дуже блідим обличчя, і оскільки її очі темні та великі, то це було дуже красиво. Колись під дзвона почали викачувати повітря. Вона відкинула голову, напівзаплющила очі, губи стиснуті. Це Нагадало мені щось. Вона дивилася на мене, міцно вчепившись у ручки крісла. Дивилася, поки очі зовсім не заплющилися. Тоді її витягли, за допомогою електродів швидко привели до тями і знову посадили під дзвін. Так повторювалося тричі. І вона все ж таки не сказала ані слова. Інші, приведені разом з цією жінкою виявилися чеснішими. Багато хто з них став говорити з першого ж разу. Завтра всі вони зійдуть по щаблях машини-благодійника. Відкладати не можна, тому що в західних кварталах все ще хаос, рев, трупи, звірі і, на жаль, значна кількість номарів, що зрадили розуму. Але на поперечному, сороковому проспекті Вдалося сконструювати тимчасову стіну з високовольтних хвиль. І я сподіваюся, ми переможемо. Більше. Я впевнений, ми переможемо. Тому що розум має перемогти. 1920 рік. Кінець роману Євгена Зам'ятіна «Ми». Для вас читав характерник. Запис здійснено у лютому 2021 року. Аудіокнигу присвячую своїй непокірній «Н-18». Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на ютубі.